Kale berriaren egun da maik agarren e, zenbakia nankabude, eta horre de, de goiener, e, ba, kooperatibaren e, bulego berriak, eta hemen e, oso gustura, bueno, zure lankideak ari dira txintxo-txinxolanean isilpean, guementar tarreona da, e, ibiliko gara pixka batean, Maria Retxe, egunon, egunon rei ez. Eta gaur po pobrezia energetikoari buruz, itzigin behar dugu oso gai latza gogorra benetan, jende asko eta asko iratzen ari dena ez da? Asteiko, zer da pobrezia energetikoa? E, pobrezia energetikoa, bueno, lehen da beziko gauzesan behar dena da e, e, pobrezia orokorrean, pobreziari lotuta da hola, bai? Hau e, pairatzen dunak normalen e, beste arlo batzutan ere pobrezia e, ja saten do. Ordun, esaten dugu, pobrezia energetikoan dago e, dagoala pertsona bat e, bere familia hortako dirusarrera neuneko amarra bai ongeio e, behar izaten duen, bere behar energetikoak eh, eh, asetzeko edo faktura horiko ordaintzeko, uh -huh. eta eh, beste alde batetik eh, bizibaldintza duinak izateko beharrezkoak dien ornidura horik eh, ba, eh, ukitzeko biderik ez daukenen, ez eh? daude izaten du ba, konfortenperatura bat, eh, bueno, otzarik ez pasatzea eta gero sukualdatzeko ere arazorik izatea, eh karitasak adibidez eskatzen eh e, karitasetik eskatzen ai diez sukaldatutako janarik jendek ortarako, ez aukelako hortarako, ez? sukualdatzeko rekursorik ere. Eta gero bai eta garbitasun baldintza duin batzuk e, mantentzea. E, Gabezti horik ditun jendea esaten dugu daola pobrezia e, energetikoan e, ja, pairatzen duen e, esaten duen e, jende multzu horren barren. Et hau zergatik hartatzena? Ba, lenda eta oinarrie e, elektrizitatea edo energia ez delako ikusten oinarrizko baliabide bat bezala, bai? E, egun espekulaziorako egin eh da eta eh sektorea, e, sektore energetikoa eh garai baten publikoa baldin bazen handi baten, ba gaur egun privatizatuta dao. Ez dau eh legislatuta, ez dau babesik eh hortan eta gero beste alde batetik ba hori hau etorri da lotuta baita ere, ba familiatan izan dudien diru, e, diru sarreran e, galerak eta e, beste arazo potolo bat daukeguna da eh etxe bizitzetako e, eraginkortasun energetiko neurrik ba, oso oso eskasak dielaka askotan e, iruinen adibidez dagoan e, parke, etxe bizitza parkaren eguneko 60e 40 urtetik orakoa da eta garaia hartan bereikuntza baldintzak eta eta bueno oso eskasak zien ordun hori gaur ba, bueno, ondorio bat ere bada Eta mm -hmm. nuztu gira gehien pairatzen dutenak, pobreza energetikoa? Ba, e, esan dugun bestela, familia, e, diruzarrera txiki e, duen familik, e, etxetik ateratzen dien gaztek, e, pausorien maten duenak e, kasu askotan, adineko jendea, eta berezikik kasu hontan ere emakumea eh baskotan e, alarguntasun horrek e, ba, eta horrek dakarren e, diruzarreran mermakekin ba zegooraz tintzen ditulako E, Guraso bakarreko familiak ere, kasubo askotan, eta horre emakumen e, irudie gartzen zaigu berriz, eta esan daiteke, e, upnak eindako azterketa baten e, ondorioz, Nafarroan larogeita 6.000 familiak e, pairatzen duela E, arazo hau eta oietatiko oieta oita, behatzimile iruñarrin daude bertan. No? Iku zaigu urrutiko zenbakik diela, baina ez egi esan uste, baina hiendegeio jasaten nahi da arazo hau. E. Baina, baina, ba, baina, e, errealitate ikusezina, batzuentzat, ez da, zekabori, ez da e, aurpegien eta naberitzen askotan, baina hor dagoen errealitate ikaragarriaz da. Eta ze ondorioak ba, izateik joan pobrezien argetikoak? Ba, kasu askotan lehenosaten ginoena, dibidez etxetan temperatura bat mantindu, eh, mantindu ez, eh, mantintzeko posibilitaterik izatea zatea, ba, ama berako eh, temperaturak dauden etxe baten, eh, horria eh, gaixotasun bai fiziko eta bai mentalak etor daitezke. E, nabarmen hilotzen die negu parten e, bai bihotz eta bai arnazketa sistemaen ondorioz e, gaitzek dituen jenden eriotzak eta gaur egun esan daiteke pobrezia energetikoak e, errepideak baino jende gehiago hilzen dula, ez hori ya realitate bada uh -huh, Ikaragarria Baina uh -huh. Eta horre, batzutan ikusten dugu, badabuela aukera bat, bono sozial bat eskatzeko, ez da, pertsona batzuk, eta segun zen balditzatan bizi diren, ez da, aukera hori, dukera, zer da hori zehazki? Bai, hori, bueno, e, merkatu elektrikoa e, liberalizatu zen, eh, laro gaita mazazpin, e, laizterrik usizuen, ba, gutxinez, merkatuko parte bat erregulatzen jarraitu behartzela, horre, ba, bueno, E, garlai hartan komerzializadoras de último rekurso edo e, izan zienak, hauek egiten duena da guaina referentziazko merkaturatzailek die, baino hauek egiten duena da erregulatutako e, prezio bat jarri, eta horren e, e, ondorioz bakonsumitzale haula edo vulnerablea deitzen zaion Irudiori, e irudi hori jorratzen hasi zen eta bono sozial bat e, sortu zen, ba bueno, arazoak eh orain komentatu ditugun arazo guztiok e izan detz asken jendek eh bono soziala dela azkenen eh elektrikoari, orain e, bono termikoa ere, bono sozial termikoa ere a, onartu du azkeneko eh errege onartu den errege dekretoan, baina bono hau, orain arte elektrikoa izanda eta da gure etxe tan ja sortzen dugun ornidura elektrikoan fakturan e, izan deskagun e, laguntza bat. Aha. Uh -huh. Hori da. Eta, e, batzuk daude, ez Hola. Da? Bai, kontsumo limiteak ta. Bai, orokorran ezartzen bueno, ez zaioa hamar kilobatiotik berako kontratuak dituzten e, e, familiei edo Eta e, badaude olako profil batzuk, mm -hmm. e, zehaztuta, badibidez familia ugariek e, onart e, jaso dezake laguntza hori. Eta gero, e, lehen ala ez bazen zen, oain e, beste e, kasuiztika batzu badaude, baino kerrentara lotu die, bai? Ba, segunetaz zenbat, e, adintxikiko dituzun adibidez zure kargan, badaude e, diru, rango batzuk esan dezagun dirru sarrera rango batzuk eta horren arabera jaso dezakegu. E, potentziaen eta energia terminoi dagokien euneko hogeita bost eta berrogei arteko deskontu bat. Uh -huh. Konsumoari dagokionez? Konsumoa eta kontratatutako potentzia hori da. Aha, Bi kontzeptu oitan e, e, zer gaurretik zartzen zaio e, deskun, deskontu hori. Bai, esan behar dena da e, eta, bueno, e, alde bateti normala da, baina horrere badaude eztabaidak. da baidak, e, energia tope bat, konsumo tope bat zu jarrita daude, baina higie da gero gertatzen dela, claro, bizi baldintza txarrak eta eraikuntza eskaxetan bizi den jendek edo igual adineko jendea ba erabatexerita da holako eta bero, ez, sensazio termiko gehiho behardulako E, behar gehienak duet, aldi aldiberen aiga e, baldintzatzen zenbat konsumitu dezakean. Zor e, bada ez da bai da bat, eta gero beste kasu garbi bada familia anitzena hau ez da berrentari lotuta, eta ez do esan nahi e, prezeski familia ugari izatek laguntza hori behar dunik. Eta horik e, e, jende talde horrek adibidez, e, automatikoki errenta, eh dituan kalde sarrerak alde bat erautzita eh e, bai e, o sea, posibilitatea daukea e, Bonosozial hori eskuratzeko. Uh -huh. Eh nor kezkintzen aldu Bonosoziala, edo norkez? Ez? Bai, bueno, hori da eh Leno e, referentziazko merkaturatzaile hori komentatu duguna, e, badaude e, estatu bainmendutako e, merkaturatzaile batzuk die. E, badiru di edo, bueno, egieda edozein merkaturatzaile haiatu e, dati erreferentziazkoa e, izatea, baino azkeren baldintzak ere jarrita daude, ba, bueno, beti bezala, em, bueno, dauden, merkatu elektrikoan dauden bost elektrika potolei e bueno, ba, onurak ekartzeko ez, eta orduan, bai, bosti, eh, bost potolonak, eta hau jasotzeko derrigorrezkoa da, beraiekin izatea etxeko kontratua sinatuta. Hoi da, eta eko jenerren desate baterako zuek ezin duzu, eh, bono, hau, dagoen bezala eskeni, baino bide berri batzukarizarete jorratzen zuzen ere, poerrezia energetikoa pairatzen duten pertsona hoiei laguntzeko ez da? Eh, bueno, Goienerren gure beti esaten dugu azkenen markaturatzaile soil bat baino askoz ere da, gure proiektuan beste esparru asko lantzen ditugu eta tarteko eh ener, e, pobrezia energetikoa eh en 2016 2016-17n eh hasi ginen e, programa piloto batzukin, in uzurbil eta Zarauzko udaleekin ba ahol ziguelako etzekielako lana nola jorratu eta bueno ba hor e, auditatu genitun e, arazo hori zeukean familin e, fakturak e, aurrezteko zen neurri hartu zitzazkean. E, gezurre badiruri ere e, gizarte zerbitzuetako teknikarik formatu behar izan genitu ba, bueno, e, Norbanako antzako bezala, bera jentzako ere ba, bueno, badakigu mundua oso ilune eta ulertezine dela kasu askotan Eta e, bueno, horren ondorioz e, joan den urteko azkeneko asamblea dauntan goiener soziala ditu digun programa bat honartu e, e, zen eta lanketa hontan asitagau deudalerri batzukin ja. Eta honek azkenen izango da tarifa berezi bat, non e, goienerrek inongo irabazirik gabe e, prezio berezi bat eskainiko dioa, beti gizarte e, zerbitzu bat edo karitas edo antzeko beste erakunde bat tarten izan da mm -hmm. e, ba, bueno, laguntza horien banalizateko bono soziala hartu ez dezaken jenderi. Guk ez inoiz ez dugu inoiz erabakiko zeini eman edo zeinie ez eman beti beharko do hon hori argudiatuko duen teknikari bat, baino tresna hori hartzen dagoeneko udaletxe batzuk nadibidez asitaga gaudelanketa onten. Bide berriak jorratzen ez Bai, hori da bai Primera, nena ba, mania arretxe benetan eskerrik asko, e, gaur pobrezia energetikoaz e, gai latz honetaz azalpenak ematea batik. Mil Ez, eskerret, aurrein Zuri, raia zaukera ematea